guretzat da gauza agunt normala da hizkuntza kbadira ustaitzen eta euskara guretzat uh, biziki importante importantea da gure hizkuntza da eta beh, ofiziala da eta hala normal eta itzindaria existe esori ori, ori es belotan bat gira eta batzuk ateratzen dira momentu batean ateratzen dira eta beste batzuk ateratuko dira eta hain zinago berdin garoegun be gure gure hamak zerbait egindute eta eta guk beste beste bat ematen dugu Basque on pense que l'accompagnement des mesures concrètes qu'on fait sur le terrain doit s'accompagner d'une un, reconnaissance statutaire officiel pour nous de de la politique comme en place. Bago dei hautes egitasmoan argia delas eginuen. Ba, euh, euh, egita guztian hizkuntza ba, eskubideak euh, respektatu nagin itola. Beraz, tartean ere eskaldunenak. Urte luzeetan alderkatzen den gauza bat egin euh, dugu, ba, estatus bat eskaini hizkuntzarik, beraz, hori egun euh, bi hizkuntza ofiziala daude Uztaritzan.